Vi satt och tog nu. Laddar den där, du? Ladda för matchen upp på vallen. Du, du, du. På Ladda för matchen upp på Hej allesammans och välkomna till det hundrade avsnittet av den gröna vita supporterpodden på 65-an. Snart är det allsvensk säsong. Därför har vi samlats här för att snacka om det. Jag Fredrik. Jag Joakim Känner jag Jensen här. Ja, Emil. Jocke, du har varit duktig och gjort ett körschema. Vad ska vi börja med? Det är så fint att du säger att du ska vara programledare som direkt passar över till mig. Det är viktigt att vara inkluderande i sitt programledarskap. Ja, det är fint. Jag slängde upp någonting på fem minuter i alla fall. Men jag tänkte ändå att vi kanske skulle börja någonting på så här försäsongen. Vad tycker du om den, Fredrik? Oh, alltså jag jobbar mycket med transparens. Jag har faktiskt inte sett så himla mycket på försäsongen. Jag såg lite mot Sandviken idag. Jag har sett lite Kuppen, lite på tv, lite på plats. Jag vet inte, jag börjar bli gammal. Jag har svårt att gå igång på en försäsong. Den får en stark tvåa. Till skillnad från Fredrik så ser inte jag Kuppen som säsong utan som Inledningen av tävlingssäsongen Men ska vi börja snacka lite Träningsmatcher så ja, De tidigare på året kan vi väl släppa ja. Rakt av ja. Men Vi, vi spelar ju faktiskt match idag Yes. Vad tyckte du om den? Eh, jag tyckte den var ganska Avslagen, även om jag har en <laughs> liten av en spaning att Det där är elvan som kommer kliva ut mot eh, Kalmar jag jag i premieren Det är ju Fredrik som mot Ja, i så fall. Ja, är... Jag vet inte riktigt status på Freddie, men... Ja, men... han är ju han är nu på landslagsuppdrag. Landslags ja, okej. Okay. Men du tror väl inte att vi har Antoni Mål, då. Nej, jag tror faktiskt inte det. Det är. det är sällan jag fel, men jag tror nog Jäger startar ändå. Jag, jag börjar nog också vara inne på att vi kommer och testa Jäger- i serien också. Det är ingen slump att Jäger står både och, och borta i kuppen som är en kanske del av matcherna man... Men testar ju inte folk riktigt i den matchen. Mm. Och han står i repet nu mot Sandvik. Ja, men de byter var... ju halvtid. Ja, det är en halv kvar. Så de vill inte avslöja någonting, känns det. Men, men där, känns, alltså, där känns det verkligen hugget som... Alltså, där, där kan det ju bli båda... Och vi byter ju paus i premjären också. <laughs> <laughs> men, men nu kan man ju göra så många byten. Om du blir är... straffar så <laughs> sätter vi in Jäger. Men jag tycker ju Jäger har gjort en ganska imponerande försäsong. Eh, totalt sett. Tycker faktiskt jag också. Han är den som har varit bäst på, liksom på försäsongen. Ja. Man ska summera den... Eh, Ja, men på något sätt som en helhet För man måste ju Som ni är inne på liksom separera lite grann Svenska kuppen är ändå tävlingsmatcher ja. och, och sen har man ju Ett träningsmatcher som ja, men De betyder ja. faktiskt inte lika mycket så att, men Sen, eh, sen går sen är det ju Det är ju det som gör det lite jobbigt För det känns som ganska många tränare Ändå behandlar eh, Kuppen Som just försäsongsmatcher ja, Vi var ju ganska dåliga framförallt I sista matchen liksom alltså, ja. Ja, ja, där, där, det var ju en riktigt alltså Jag tänker att match. det handlar om att vara pragmatisk i efterhand När det väl står klart att det inte blir Europa-spel Då börjar ja. vi tala om kuppen Som en försångsturnering Så är det ju såklart det är det. Jag tycker att kuppen var jätteviktig Fram till vi släppte in De där två ja. sista målmottäcken Jätteviktig fram till slutvisslan i, På ja. Stråbryd ja, Vi hade, ju, vi hade ja. ju en del chans eh, Även i våran hemmamatch Alltså AIK tog i ledningen Och eh, det känns som vi liksom inte gick för det Nej Nej, det... Nej, där blev jag ju ändå besviken, måste jag säga. Alltså att vi inte. Det kändes inte som att vi tog det riktigt som att det var tävlingsmatch. Och att åkat vi inte. Det är väl möjligt att också att. det gjorde oss dåliga, men överlag känns det inte som att vi aldrig Nej. riktigt gick för, jag med. för det. Det, det, var ju, det var ju en sjukt deppig insats, men jag tror att det liksom var förlängningen av det som. Mm. skedde på uh, vad fan he det heter inte Bravida längre Nordic Wellness mm. NWA <laughs> Nej men det är väl klart att det var det men liksom, vad fan, det måste man ju kunna se igenom oss som spelare liksom, sharpen att eh, nu är det en ny tävlingsmatch och vi har en jävla chans att gå ut i Europa alltså, <laughs> ja. ja men, vi hade ju det vi hade, och dessutom gör ja, ju, å andra sidan, med tanke på hur mycket AI och vandring blev det ja. jobbigt. Men, jo, men vi hade en superchans ja. att gå vidare. Alltså, den chansen fanns ju. Alltså, ja. Jag håller och, med, jag och, och, bara tyckte och, och, det var sjukt deprimerande. Ja, ja. Och vi var ju aldrig riktigt eh, nära. Ut i Europa, ja. liksom, det, det, det är väl en bit kvar, men vad fan, Vi hade ju chansen att gå vidare mm. i kuppen, och det borde vi verkligen ha liksom, gått för. Det kändes som att vi inte vi gjorde det. Är det någon som har varit en negativ överraskning då Eller vad ska man säga En besvikelse på försäsongen hittills Nej, det tycker jag var inte riktigt Jag brukar vara ganska snabb och hugga ner spelare Men till och med jag tycker det är lite tidigt att, att kapa någon Jag tycker ju Herman kanske har fröjt sig på slutet men han såg ju inledningsvis kanske inte lika bra ut som han gjorde under hösten. då Jag tyckte han var i stort sett dominant. liksom Men att prata om honom som en besvikelse, det känns också hårt. Överlag känns det hårt. Ja, ingen har väl stuckit ut negativt på det sättet. Jag mig. Nej, jag tänkte också lite på Herman och Gevert. Men eftersom det var ju såna här ja, de spelarna vi blev så jävla glada över att vi kunde förlänga med. och de har väl inte liksom imponerat supermycket men åtminstone inte i början av försäsongen kanske liksom varit lite svagare än vad man hoppas men det känns som det inte finns så stor anledning att dra några växla på det utan att det kanske snarare så här speglar att de är ja, så erfarna och känner att de inte behöver liksom trycka på nu utan när det börjar närma sig spel så tycker jag man ser att de gradvis ja. har steppat upp och idag var ju Gefert mycket mer aktiv än vad har varit i de ja. senaste matcherna. Och Herman var som jag fattar rätt en av de bättre på plan mot BP den matchen jag missade jag senast men det verkar ju han ha gjort en bra insats Men jag tycker att försäsongen för ja. liksom, det, det är när man blir lite besviken på Att är i träningsmatchen Inte riktigt det, vad vill säga, I svenska kuppen Så stäppades det inte upp som jag hade hoppats ja. Sen var vi inte Lika bra mot häcken och, och Men häckeninsatsen liksom. kan ju på något sätt Jag är besviken Att vi släpper in två mål till Liksom på slutet för vi har väl när det fortfarande är är det kanske eh ja men är det 2-1 eller det, det kanske är 3 men då har ju vi lite chanser också och då känns det ju så jäkla hårt att vi att det är väl kunnartsson missa, som ja, missar ja, ett 4-2 ja, ja, mm. och att vi där select och där men den insatsen med tanke på också att där saknar vi en del spelare den, den köper jag liksom så här det är mest, framförallt är det ju sista matchen mot uh, Oddevold som ja. jag tycker är en besviken och där de ja, vi är ju aldrig riktigt nära och de får in ett mål på slutet och det är väl vad det är men liksom, det var ju liksom mer rättvist att de vann än att vi vann i alla fall så att, uh. Ja, äh, men um, vill ni säga någonting om uh, Sandvikens matchen också eller ska vi lämna för säsongen tycker ni Kul att se Mickel göra två mål Mm det, det känns som att det behövs anfallare det som är mål Det känner vi igen från Allsvenskan tidigare Att det behöver vi. Man blev lite nervös han fick, han fick väl någon smäll där Och så gick han och ett ganska bra tag Och så tänkte jag så här, fan Kan de bara byta ut honom Så att inget värre händer Man har ju blivit traumatiserad Ja verkligen Det var en jävla... Andra Andra målet tycker jag är ganska snyggt Spelmässigt Även om Mikkels avslut där nickar han väl typ på sig själv och in i mål. Men det är ju en jäkla fin straff han slår vid ett men En fin straff kan jag också slå in. Så jag tycker inte vi ska... Kan du det? Det gjorde vi inte alls svenska senast. Det var ju 0 3. Och målchans för motståndarna Och mål för motståndarna. Det var ju också Jabir, Max och Gevert som slog straffarna. Och inte jag. Nej, nej, nej. Du menar att vi skulle ha satt in dig på sträffarna? Alltså, Då hade åh. det funkat. 90 procent. Nej, men det är väl allt bra att få, få igång vår målskytt. Så. Och vi kommer väl till lite truppbygga och sånt där senare, tänker jag, i podden. Men ja. det har ju också varit ett årsmöte som vi har haft här i närtid. Det vill vi såklart prata lite om... Dels tycker jag så här, för det första uppslutningen på årsmötet det är väl lite bättre än tidigare år tror jag men det är fortfarande ganska under all kritik egentligen. Jag tror det var väl 50 röstberettade medlemmar eller något sånt där. Precis, jag tror det var 50 totalt, 45 på plats och 5 på länk. VSK har ju kunnat... Till skillnad från en del andra klubbar löste så att man kan logga in med bank ID och vara, vara med på distans. Så där ligger vi det i framkant. Det är snyggt gjort faktiskt. Det är imponerande av klubben att ligga så pass i framkant. Jag har sett andra klubbar som har haft lite problem med det där. Att deras medlemmar och supportrar har ja, varit irriterade för att man inte har kunnat vara med på länk. Så det är faktiskt snyggt gjort av. Ja. vi ska lösa det. Håll håller helt med. Och sen tror jag att det är en del av framtidens lösning för att kunna få fler medlemmar liksom, aktiva även på årsmötena är ju att det går att liksom, vara med via länk. Men man kan väl säga så här att eh, på sätt och vis eh, är ju 50 pers inte jättemycket men eh, om man jämför det ut de senaste åren så är det väl ändå lite fler och ganska att vi hade ju några år där när det stormade där det var väldigt välbesökt för att det var liksom upplagt för, för konflikt på årsmötet då var det ju en jävla mobilisering från ja. alla håll och kanter. Konflikter drar ju folk. Exakt. Men 50% pers är väl och, ja. Det, det är inget styrke besked men det är men heller... där, där tycker jag liksom, och det är liksom det är väl någonting jag var själv jag missade själv årsmötet så men jag tycker att där finns det ju någonting som vi medlemmar ändå kan jobba för. Att folk ska vara mer aktiva i en sån process. Det är ju väldigt lätt att vi pratar om den här 51%-regeln. Men då gäller det ju också att vi tar chansen och utnyttjar våra röster när det gäller. Absolut. Eh, helt igen i det. Eh, annars så tycker jag på, på många vis var det ju ett eh, ändå eh, bra årsmöte. Det var... Proffsigt ordnat Det var bra och korta Och pedagogiska presentationer Ibland har det varit såna jävla maraton Ja men det, det tycker jag också Jag vill bara flika in lite där Ibland så, som du säger så har det varit Väldigt Mm. Eh, långdragna presentationer ibland och jag tycker att det är fint att man hittar liksom en eh, medelväg där att man presenterar det man vill ha sagt och så behöver det inte vara så mycket mer än så, man behöver liksom inte gå igenom alla processer man har eller liksom alla eh, saker man vill ha sagt eller ha gjort under året, så att, eh, jag tycker man börjar hitta en bra ja. fin form för och, och jag, tycker också, jag, jag tycker också det är på ett schysst eh, och transparent sätt jag tycker inte ja. att man eh, så att säga genom att korta ner det försöker så här, gömma undan saker utan det var bra och man äh, lät också liksom äh, flera olika styrelseledamöter presentera olika saker så att äh, Ja, man fick se många in action. Precis. den där var väl budgeten som också påpekades som årsmötet. Den var ganska sparsmakad får man väl säga om man vill, vill vara lite snäll faktiskt. Ja, det var väl fan under all kritik. Det ja, fanns ju budgeten en, inför nästa... Ja, ja, precis. Det fanns ju en utgiftspost och en intäktspost och det var det. Ja. Det är lite svårt att ta ställning till det känns ju smidigt. <laughs> på eh, men det ty tycker jag när man liksom var ändå hyfsat lyhörda och när det påpekades så sa man att vi kanske kan maila ut det i, i efterhand. Så. Ja, och ja, det damper ner ett sånt mejl i veckan. Precis, också. det gjorde det absolut. Men också att så här, ja det, det är väl klart att det hade man som medlem velat ta del av tidigare för att man liksom ska kunna ta ställning till det på smötet. Eh, det låter lite märkligt. Kan jag också tycka med tanke på att eh, styrelsen som sitter nu, eller i alla fall stora delar som, av de som har suttit de senaste åren har ju liksom också haft ett ganska stort fokus på att få en ekonomi eh, i, i balans någonstans. Så då känns det ju som att... Eh, och, och, och har gjort det på ganska bra sätt. Det förvånade mig. Men jag lite, tror då. det var så här: det, det ja, de... man, har, man har lagt sin fokus på att man presenterade en, ganska, eh, en plan på liksom hur man ska lägga upp budget framöver och liksom hur man vill göra med pengarna eh, som man har. Nej, ja, men precis. Jag tror att det, det de la krutet på eh, det var att förklara deras så att säga, strategiska principer för budgetarbetet vilka typer av ekonomiska risker man är beredd att ta och inte och det här var väl liksom föranlett av den diskussion som hade funnits inför årsmötet med många som har sagt att vi fegar nu när vi har sålt så mycket och så vidare så, så jag tror helt enkelt att det kanske var lite så här reaktivt styrelsen ville verkligen så här förklara hur man resonerar och det tyckte jag de gjorde på ett bra vis. Det betyder inte att man måste hålla med om alla delar, men jag tyckte de var tydliga och transparenta med hur de har valt att göra det här och så blev det fokus istället för liksom enskilda budgetposter. Men kan ni berätta lite om presenterade de någonting om en ny alltså eller nu ska man säga budgetstrategi kring alltså hur vi ska satsa och så och var Nej, alltså, ja, det, det ska man väl också vara medlem för att ta del av. För att det, okay. jag Vi men, kan ta det. Nej, efterhört. jag tycker att det, nej, men nej, men jag jag, tänkte, ja. det är en bra fråga, men jag tycker också att det är viktigt att liksom så här, mm. nej, men, vissa saker delas på ett medlemsmöte, på ett årsmöte. Så, och jag kommer dels inte ihåg liksom alla nej, siffror det. i detalj, och dels tycker jag inte att de liksom ska. Så här, behöver delas I en sån publik Miljö Men, men däremot så, så håller jag helt med om Att det var en väldigt bra genomgång Och liksom man hade tänkt till Om man, eh, man, man Hade liksom Vissa principer som man ville följa mm. Och det tycker jag, det är jättebra Det var super Så det vet inte om jag ska Recensera det mer Eh, Inte jag heller Motioner var det några stycken också Precis Apropå 51% regel och eh, föreningsdemokrati medlemsinflytande mm. Och du hade skrivit eh, någon version också Nu ska jag vara som hjärtfylkling och säga äntligen så hade jag skrivit en motion om införande av breddlag att VSO ska erbjuda det parallellt med sin elitförberedande akademiverksamhet Precis och det, det, den här motionen har ju varit uppe tidigare den har jag, du har ju haft den uppe på årsmöten tidigare till det här årsmötet så hade det också varit, eller det var ju väldigt kul att det, var, det hade skickat in en till motion om liknande Precis, det fanns en motion till i, i samma andemening och det hade varit en, en del diskussion i andra sammanhang innan också så det var, fanns lite tryck i frågan. Så tyckte jag det blev en, en bra diskussion. Uh, styrelsen förordade ju att man uh, istället för att fatta beslut i den här frågan skulle göra en utredning där de ju sagt förut och så blev det diskussion och... Uh, sen blev det ett uh, rungande ja för den här motionen Vilket uh, lite förvånande med mig Gjorde mig väldigt glad Tror det är bra för klubben att vi tog det här steget mm. ja, men det, Jag håller med Jag tror också att det är bra att vi startar dag Jag tycker det är lite kul med att vi ska få uh, ja men Det är inte alltid att uh, man går på styrelsens linje Utan man, jag tycker att det känns som att man lyssnar in Och uh, tar det beslut Som man själv tycker det är bra om man nu ska nörda ner lite, sen ska vi runda av det här årsmötets snacket så att Jens kan komma in igen. Jag ser att han håller på att fan och och sot sotdöden där nere. Ja. Men så vill jag fan ändå lyfta på hatten för mötesordföranden, tidigare kommunfullmäktige. Och Hillman. Nja, salig åminnelse men vi har ju ändå en levande... Levande inte och Hilman har väl dött? Nej, jag tror han var granne med mina föräldrar. Det blev bestämt av ja. äntligen. Ja, äntligen. Nej, Och Hilman har ju dött. <laughs> uh, men uh, Telly en annan Sosepamp ja. uh, som ju nu har lett ganska många års möten för VSK fotboll, tycker han gör det väldigt bra. Och uh, man märkte ju att han var ju också. Uh, jag Jävligt så besjälad av att det var så mycket energi och aktivitet bland medlemmarna. Så att det var kul. Han sa ju att det här är det roligaste årsmötet som brukar sitta på. Sen om man säger så eller om det faktiskt är så, det, det vet jag inte. Det vet jag inte. Han är ju men... politiker. <laughs> exakt. Väl... Han är duktig på att prata. Det... Ja, och sen eh, hade ni motionerat om att man ska åka i rätt buss. Eh... Uh, inte affärer eller uh, inte göra gömma undan Agentarvoden och annat skit. Ja, just oh. det där kring agentarvoden är väl en mer som jag förstår det, en mer nationell liksom, Det är uh, för att vi ska vara lite coola som alla andra. Ja, exakt. exakt. Nej, men det är väl, jag tror det från början är en Malmö-motion mm. uh, eller någon från Malmö som har drar igång det och Inspirationen där kommer väl från Porto i eh, Portugal, som, där de redovisar exakt hur eh, ja, pengarna, liksom hur det betalas ut till kring. Eh, Agenter vid uh, spelarövergångar. Hade det här hänt lite tidigare i vsk historia? Så hade det här hetat Lex Stefan Pettersson. Nej, <laughs> <laughs> äh, men uh, här, transparens vid uh, övergångar ja. är ju väldigt viktigt och det är som du på. Ja. Det är liksom en uh, nationell uh, uh, sak som, som flera klubbar har tagit upp och det, det är, och det är flera det är klubbar som har röstat igenom och ja, ja. så. Ja, precis. Det är liksom därför är viktigt att uh, få nå. Liksom sorts samsyn på det här tycker jag också. Så att det var lite det som vi ska var inne på också att man behöver liksom hitta någon sorts, ja men över hela det är inte bara liksom VSK som ska göra det här utan det, Nej, det är det väl det, väl det, det som blir lite ja, är det väl det som är kan vara en problematisk fråga det gäller ju att fler är med på det för annars finns det ju kanske risk att du själv som klubb liksom jag vet inte exakt hur man ska förlora på det men alltså, det är viktigt jag tror det är viktigt och bra att uh, stora delar av fotbollssverige är med på den, uh, den i den frågan liksom mm. ja men verkligen uh, det känns det ju som att det är för att det var som sagt flertal klubbar som röstade igenom mm. det också så att, um, ja och sen, sen så hade vi en <litter> liten emotion om att vi Eh, det ska representeras i rätt färger, men där var det ganska klart och tydligt att vilka färger som gällde. Och eh, sen så att representation vid borta matcher, eh, där vi tycker att vi ska åka i antingen neutral, eh, bus, eller, eh, det, en neutral eh, buss eller en VSK striped buss. Och, eh, och där, Jag såg inte med på motionen och sådär, men jag delar väl åsikten. Och samtidigt som jag köper också eh, styrelsen från Halva, som grund var att det blir väldigt alltså detaljstyrning och sådär men det bör ju vara en självklarhet tycker jag att man löser att vi inte åker i en annan eller, eller, i en buss som är av en annan förening det, det, det borde gå att lösa Ja, precis och där, där sa väl vi också i att eh, styrelsen gick upp och svarade på motionen där och, och tyckte att den ansågs vara besvarad och vi eh, Svarade då egentligen eller jag som hade skrivit motionen att även eh, eh, jag ansåg den också egentligen besvarade. Jag tycker inte heller att liksom. Eh, verksamheten ska styras på det sättet, men däremot så vill vi se en förändring. Liksom, att, och det, det här är egentligen min, liksom, så här. Eh, jag vet inte, det är det värsta nöskräp jag kan göra utan att så här, försöka rösta igenom någonting. Att så här, säga att så här, jag tycker att vi ska resa i våra egna färger. Ja, lite kommonsens måste man ändå tänka att ja. det ja, finns där precis. från styrelsen och precis. ledande klubb för alltså, Jag har ju så svårt att se att det här ska kunna vara ett så stort problem också. Nej, ja, jag inte. det är inte ett jätteproblem. Ja, äh, det blir ja, skadade spelare på grund av oskön buss. Är Freddy. Det är det enda motionen. Fredrikke. Det är enda motion jag brinner för. Brett lag är så jävla ohyfsat. <här> <här> <här> Åk inte i Viks buss. <här> Hur svårt kan det vara ja mm. men eh, fall. jag tycker att vi har liksom, sagt gjort vår ståndpunkt så klar vi kan göra eh, Jag tycker ni skötte att det liksom bra bara ni bara röstat igenom den ni fast. var både upproriska och vuxna i rummet ja. mm. vi stänger årsmötet eh, och så ger vi ord och bild till eh, inte bild men ljud till Jensen mm. uh, första ordet är fritt pengar ja precis ska vi inte bara säga lite om så här, alltså resultatet oh. oh, oh, min... Läs upp absolut. det rakt om absolut absolut Omsättning 99 miljoner. Fan kunde vi inte bara hämtat kunde vi inte bara hämtat in en jävla sista <går> miljonen så att vi hade fått tre siffror inte hade fått <går> men jävlar vad bra 99 ja. miljoner Ja, det är jättebra. Eh, och ja, 30,9 miljoner kronor i vinst. Och det är också otroligt. <går> <Det> är otroligt. <går> alltså fatta det det alltså det är typ så här tre gånger vår omsättning från i år sen eller någonting. Jag vet inte. Det är typ det är, så här Nå ja, menik som jag minns när vi var fem gånger min lön. För <laughs> <laughs> din skytte jag. <laughs> yes, yes. <laughs> jag börjar <laughs> räkna bakåt här på en gång fan, ja. hur mycket tjänar Nej, du egentligen? Ja, du vill inte ni vill inte veta det. Jag tar nog det där jobbet. Vad jobbar ja. du med? Så <laughs> <laughs> har du fint med mig fint, fint ord transfernetto 40,7 miljoner. Hata transfernetto. Mm. Nej, jag visste att alla gjorde det. Men vi går ändå då minus på, på driften som det är så fint heter Nej men fan vi har en jävligt bra ja. eh, ekonomisk eh, säsong eh, Vi går upp, Det är en jävligt bra sportssäsong Vi har en jävligt bra ekonomisk säsong och Har vi några försäljningar som räknas in på nästa räkningår? Eller, eller är det här om de stora? Nej, om, ja. Det är max, dag, max kommer kanske. väl men det är väl ingen gigantiskt Nej det inte över 100 tycker, alltså, det är intressanta Nej. är väl för det snackat eller budgetgrejen var väl kring minus 5 miljoner i drift utan eh, övergångar var väl målet inför, jo, eh, inför förra året om jag inte minns helt fel Det har jag inga siffror på oss här. Eh, jag för jag tror vi, vi, vi gick fel typ 10 miljoner minus i driften va? I år gjorde vi det Ja Ja, men det var det jag menade. Alltså, ah. att och jag tror att målet var minus fem. Okej. Okay. Ah, eh, so jag, jag är inte helt säker. Men det är väl också så att vi eh, transferar, alltså de, de pengarna jag in, fått in för försäljningar har, gav ju också styrelsen en hel del utrymme och satsa i, ja, ja, på organisationen ja, men så är det. och så alltså, här så att. Jag tycker det också är ganska rimligt att man gjorde de satsningarna som gjordes under föregående år. Ja, ja, det är inga konstigheter. Alltså att gå 10 miljoner minus på driften för när man vet att man har ett visst mm. antal pengar. Sig, det är lite samma som nu när man så här budgeterar minus 7,4. Man vet ju att man redan har sålt spelare mm. för viss peng. Så okay, men om man men ändå får gnälla lite Mm. Ja, så, så får man säga vi, vi missade ju marknadsmålet igen Det var det ju tydliga med, eller hur? Det gör vi väl alltid mm. 20 :e året i Det är 20 lite en Ligger inte det i klubbens DNA? Jo men det är inget bra det. Nej men du, Det är inte min klubb om man träffar marknadsmålet <laughs> Nej men i, i exakt Eller har du koll på blå, nej, det? Nej de, det var de faktiskt ganska diffusa ja. Men eh, Mellan raderna kunde man ju läsa ut Att vi var väl inte riktigt nära Jag kommer inte ihåg exakt Men jag tror jag tittade någonstans två, Jag tror två, vi är två, två, två miljoner miljon. ja, ja. Någonstans eh, Och det är dåligt Ja, oh, om man tittar det, på budgeten nu så, så har vi ändå ökat ännu mer så upp till 14 tror jag att vi ska upp i det om vi ändå pratar om marknadssiffrorna. Uh, ja. uh, det är väl också i år vi har värvat uh, renodlade säljare så, här, så, här. så det är väl ja. nästa år som är egentligen intressant att få se hur det slutar. Här. Ja, överlag Ska vi, vi... säga lite sport eller? Ja. Kan vi bara säga en sista ja, Vi har jaha. fan eget kapital vid årets slut 49 miljoner 881 1111 kronor ja, ja, ja. Eller 111 kronor ja, Det är mycket pengar Nej, det är mycket pengar Kul att du läser <laughs> ut mina kontouppgifter här. <laughs> Helt otroligt mycket pengar ja. Hur kan det ja. ha så med Hur fan ska vi ha med alla de här pengarna ja, vi Åka ur klubben, ja, exakt. <laughs> klubben bjuder dig själv <laughs> Helt otroligt Helt otroligt Resultat ja. egentligen. Alltså hur mycket pengar vi har Men du har kommit. Jo, Men lugna ner dig ner nu. Vi ja, ja, är fem år från att börja svissa för att klubben. Vi kan nu måste du ge på det så <laughs> här 2015-årssiffror är helt otroligt <laughs> tycker jag. Åh, <laughs> ja, skit samma. Nu går vi. Nå, vad du gå Jensen? Du vill ha något. Han ville vi vill prata om vill ja, fotboll. Vad fan är sport med det här? Ja, men Jag Ska vi bläddra i papperna. Ja just det, vi har någon sorts Allsvenskan säsong som kommer upp. Ja, det är nu eller? Ja, det är nu. En vecka bort bara. Ja. Är ni taggade? Nej, jag är taggad taggat. men inte taggad? Ja Men alltså men det är inte eller så här. Det vi alltså det är, det är kul att säsongen drar igång, men om ja jag vet inte, man är inte lika taggad kanske som inför förra året alltså. Nej, eller är jag Nej, håller med Det känns... Uh... Det har vi gjort det här. Det känns sen inte som vi att vi gör såhär. hemma här ja, ma det känns ma Man är liksom såhär, så been there ja, Hur sen, jävla kul hade vi förra året Det så är det också Kalmar Spela också, ja exakt nyligen ja. Men ska vi börja med Silli, eller Fönstret i allmänhet? Ja men det kan vi väl göra In och ut uh, gubbar, var vi? Eh, alltså senast sen vi snackas, har det inte varit så, så mycket drag egentligen eh, det alltså det vi har ju... två, två gamla bajare in va? <laughs> ja, Jonathan Karlsson och Boda in på, på lån båda två egentligen Ja, man är inte mycket för lån Nej, det är ju fint att jag... eh, Karlsson är ja. på eh, ja. köpa auktion Jag, och jag alltså. tycker ju också så här, överlag kring lån Att det blir en överdrift kring och tycker det är dåligt för sin egen klubb ja det var väl lån som räddade oss för ett exakt alltså, några år alltså, så här, sedan. Alltså, det finns ju så här, att bygga en hel sportlig verksamhet på massa lån är ju det, det är ju såklart dåligt långsiktigt. men om vi kollar liksom så här, dels vad så har gjort i våran klubb ser man vad, så alltså när de kom upp till Superettan eller till allsvenskan hade de också en hel del han, lån han ja, för att etablera sig i allsvenskan. Det går att göra bra. och dessutom det går liksom, Allt handlar inte om truppvärde. Nej. Det, det gäller ju att prestera här och nu också. Och att... hjälper de här spelarna oss att göra det, då är jag, jag in på det. Jag tror det är ganska smarta lån VCO har gjort. Dels Jonathan Karlsson då, som var här förra året men var en del skadad. Så... Och det känns som att Eh, trupp, eller ledarstaben och styrelsen var ju inne efter en eh, jag en backup på, på ytterligare så ja. varför inte ta in en spelare som ändå kan det här och har varit här förut och säkert trivs också som det verkar mm. på intervjuerna och så Ganska tydligt också att man flyttar ner och ser Wern Wernersson som inte rent... Wernersson uh, mitt... har ju kommit upp i åren nu så det känns som att han kommer att vara mittback. Ja, men liksom, det ja. blir ju väldigt tydligt att man ser ja. han som ett sånt... Ändå väldigt festligt att ni börjar med Jonathan Karlsson-lånet uh, här. Är det är enda som inte gjort bort sig i media än. <laughs> du vill snacka Boda, eller? Ja, vi kan väl ta Boda. Boda eh. som uh, hörde av sig själv till VSK ja. egentligen själva. Ja det det är klart det är också en var, var på är... fyllan när han har firat en ja, Bayern segel ja, Nej men bo, det är ju jättebra ja. eh, Och eh, Givet det här eh, Den här, här upptrissade prisbilden Som har blivit Så eh, känns det väl faktiskt som ja. det är en vinst Att kunna ja. låna honom på det vis vi gör nu eh, För att Det är ju inte alls säkert att det flyger Det ja. hade varit jobbet att betala sign-on eller, eller övergångssummor Och bunda upp sig på en dyr lön ja. att det ja, är så jävla dyrt ja. luftigt <laughs> Färr, grisarna går upp <laughs> mjölken och boda <laughs> ja. <laughs> alltså, jag hade liksom inför, inför det här transferfönstret hade jag liksom en förhoppning om att vi skulle kunna ta in en boda typ och göra det redan inför säsongen och inte under sommaren som vi gjorde senast Hur kändes det när det blev boda då? lite om besvikelse ändå det, nej, alltså jag hoppas ju såklart att han kan vara den bra Boda typen att han typen, kan, vara att, att, att, att kan vara som Boda Boda, var, Boda den... var inte den bästa Boda typen du ville ha nej, jag är inte helt övertygad men jag hoppas ändå att det, det blir bra och jag, liksom jag tror ju där har vi en klubb som känner spel eller en spelare som känner eh, både spelet. och ja. klubben känner spelarna också det ja. Så är det. Nej, men liksom, jag, jag, jag hoppas ju och tror att han kan återupprepa det han gjorde hos oss senast. Mm. Um, och som sagt, jag vill ju ha in en sån spelare som kan göra skillnad uh, redan inför säsongen istället för att vi ska mm. behöva hitta de spelarna under sommaren. Jag är också ett stort fan av Boda lånet, men jag tror... Inte som många andra att han kommer komma in och bli någon frälsartyp utan Jag tror båda kommer få rätta in sig i ledet och kanske inte alltid starta varje match. för Jag, är, jag tror att både Taunsa och Gunnarsson som man kanske främst, främst konkurrerar med kommer lägga beslag på de här platserna. Och du vet att Gunnarsson är så pass bra alltså? Det sa jag inte. Ja, det, det sa var... jag tror. Ja, det var precis det jag frågade jag är inte tror du, nej, tror du att Gunnarsson som är så pass bra Nej, alltså? Nej, tror nej. Jag inte. Men du tror att, men jag äh, tror jag att spela. du tror att Rubin tror ja. att han är så bra. Exakt så. Okej, exakt så. Vad Och Rubin är mer sugen på att spela En kille som har kontrakt med VSK som vi kan få betalt för. En, ja, men jag säger inte att Borje kan vara bänkad varje match nu nej. men jag nej. tror Gunnar ska få sina minuter. Ja. Mm. så är det absolut ja. Ja, intressant, ja, spännande. Vi får se. Eh, vi måste väl säga någonting om Bodas glappande käften då, då. Ja, vad ska vi säga? Jag vet inte. Jag, jag tycker inte att det är så. Jag men, men vad tjävla fint. Nej, men. nu säg som det nu. ska nej, men, jag ska säga så. Nej, ska ska lägga ut det, ja, lägga ut det annars. kör ja, jag ska se. nu har ju du att budget så. Kör Jensson. Jag tycker inte att det är så jävla farligt. Han är så jävla osmidig bara för att han är så, så är smidig fram till liksom mikrofonen och sen säger lite dåliga saker. Det, det, det är bara så jävla osmidigt. Han menar ju inte det. Okay, han är en idiot. Ja, det, det det jag försöker säga fast med ett fint sätt. Slu, sluta linna in det. Jag har inga problem med att spelare går på ett, en stor match i Sverige och kanske sitter på en familjeläktare och Exakt. kollar matcherna. Men grabben behöver inte skaffa sig ett presskort och stå nere vi vi spelar tunneln och, och säger att Fan vad fint det här vi ska fira med grabbarna exakt. Bayern har alltid varit mitt lag det, det är där han ju bort sig Det är, det, det är, det det ut, är uttalandet som är Problemet ja. för liksom jag, ja, Och alltså, aktionen ja. Han är så skit osmidig bara. Ja, men att, väl i det där att vi ska spela träningsmatch Samtidigt exakt, om inte, ja. men så Det bryr jag mig inte om men att, men då, Jag vet snabbt vad jag själv hade valt Okej, men, då, <laughs> men då backar vi bandet För att visa att det är en kille utan koll jag menar, springer man, och sitt, springer man och pussar VSKs klubbmärke i Halmstad, i regnet. Men redan ja, men det där gillar vi ju. Redan där fattar man väl lite att... Ja, men det är det jag säger. Visar ja. också, det är också dålig ja. känsla. Och dålig känsla är ju också alla som bara runkar igång och tycker det är så härligt att han gör det här. Ja. Och kidsen som står och skriker Bude, bude, bude, bude. Fan... Tagga ner, säger ja. jag. Men, och, och det ska vi, bara väl lägga till. Ja, jag, trots allt det här har jag liksom inga tvivel om att han kommer göra sitt äh, yttersta... Jag tror natt. också att han kommer vara fullblodsproffs, ja, ja. alltså, absolut. För det är liksom bilden jag fick, trots alltså, tidigare liksom. Nej, men det men kram, se, så, han är, han, är, han är väl en fotbollshora som alla andra? Det är väl Exakt, kommer han, han kommer han han kom göra jättebra då. hos oss. Ja. Boda vill ha en talkshow, han, han, han, han är väl liksom rätt politisk hit dit också. Så att, Jag ja. såg den i var det TV4s fotbollsshow Aha. i veckan. Lyssna ni inte i protest. Ja. <laughs> så bra. Fint att du sa det. Boda är som folke fast på plan. <laughs> <Va>? <laughs> exakt. Alla, I alla mediasamhang. Ja, exakt så är det. Yes. Ska, vi... Ska vi ta resten ja, av ja. Så, efter att det har helt ut sprit på bordet och på utrustningen som är vi nu tillbaka och då vill jag lyfta den här frågan. Uh, hur känner ni inför den här säsongen? Uh, är det annorlunda? Lir det allsvenskan nu? Jämfört med senast? Uh, nej, men målet är väl i stort sett samma sak. Det är väl att etablera sig och uh, framförallt uh, hålla sig kvar säsonget. Är det någon av er som tycker att det är lite jobbet med allsvenskan? Ja, ja lite. 100%. Jag sakte ju Division 1-tiden. Ja, jag, jag hade precis börjat älska S Division 1-norra när vi gick upp. Det var snutfritt och det var med öl på läktaren. Ja. Och det var den bästa tiden i mitt supporterliv. Ja, jag tror fan det pikade 2018 där. Och vad, vad är det som är med jobbet med allsvenskan? Stockholmare. <laughs> Stockholmare, göteborgare. Poddar. och, och, och det, det är ju precis. För, då det är ju jävligt man, många matcher. Vad ska de, ska de uh, uttala sig om oss för? De vet ingenting. Nej, alltså, jag vet inte. Jag, inför, jag måste nog ändå säga så här: inför i år. Det som skiljer för mig personligen, liksom inför 2026 och om man jämför med 2024 är att jag ändå har. Alltså, dels saknar man kanske lite pirret För som Jocke var inne på att få uppleva all svenskan hade ju man nästan slått drömma om när vi gick upp 2023 eh, så det, det fanns ju en, någon form av tacksamhet bara ens få vara där eh, och den späddes väl egentligen kanske på av hur vi spelade alltså det var svårt då framförallt hur spelet var under första halvan av säsongen där vi spelar och det ser ju liksom folk från alla möjliga håll och kanter att vi ändå spelar så jäkla bra men vi får inte med oss poängen Uh, I år Känslan är liksom personligen att jag, jag har ju lite så här Nu tycker jag ändå att vi bör Kunna hålla oss kvar Jag, uh, jag kommer nog vara mindre Jag kommer nog ha svårare att acceptera Hedersamma förluster i år uh, I år skiter väl fullständigt Hur det ser ut på engelsk kring. Ja, lite så. Alltså, och det, och det, det, det skiljer i alla fall för mig. Sen är det så här, sen har jag också så här, med det sagt har jag ändå svårt att ställa så här alltså jättehöga krav. Alltså jag tror liksom det kommer vara liksom, vi kommer vara på nedre halvan och och där nere liksom. ja, Men, Man skulle eh. ju ljuga Om man inte sa att man Man gick ju igång lite på när alla snackade om hur fina V ska vara, ja. och hur mycket de skapade och, och det var ju kul ett tag Ja exakt, sen truttade Men, man ju rätt ja. snabbt på det där Och, det och inte när, när flyttningen var säkrad ja. Då var man rusk Trött på det här snacket <laughs> Målet måste ju bara vara att klara oss kvar. Det är ja, liksom så. Jag, jag, jag, jag har absolut inget annat mål. Alltså det, det, se ut hur det, det vill. Vi kan ja. vinna i ett kval, spelar ingen roll ja. så länge vi håller oss kvar. Ja, det, men det, är men det, det kommer ju ett otroligt annat ljus nu att det är andra försöket på, på kort ja. tid. Det är liksom ingen jävla bonuspoäng i att vi, vi deltar utan Nej. nu när vi har gått upp igen, då är det ju för att, för att hänga kvar och... Det, det tror jag kommer märkas ja. Och i bästa fall Så är det Någonting som är positivt Alltså för, för spelarna Och hela liksom organisationens Fokus, att de också har Den här bilden av att fan, nu är det här på riktigt Det som kan bli jobbigt är ju att Jag, jag tror att tålamodet Från liksom publik Och läktare kommer vara mycket, mycket mindre Eh, för, för det var ju på något vis så Att eh, senast vi var uppe Då ja, Mycket för att det, det såg fint ut Spelmässigt och vi var alla jävla lyckliga Över att vi Var ju allsvenskan Så Det var ingenting som stället på, på sin spets Det var ingen svart rök Som var förberedd någonsin Det, det låg ingenting som vibrerade I luften utan alla, alla Älskade varandra hela tiden det var mycket vi Shall Overcome. Jag tror ja. att eh, det kan bli lite skakigare den här gången. Jo, ja. Jag håller med. Men. Vad eh, skulle jag komma med det här då? Det var väl en lite av att vi spelade så jävla fin fotboll. Så vi, vi hade ju in, egentligen ingenting att klaga på förra året, förutom resultaten. Jo, men, men det är ju inte Men så. i år tror jag att, eh, för mig i alla fall, är det, är det så att det är det prio. vi måste bli mycket mer cyniska i allt vi gör och eh, verkligen tar de här alltså en 0-0 match eh, borta mot eh, Halmstad det är okej okay i år poängen ska in. Ja, men det det var det som Halmstad gjorde mot oss liksom. Ja, alltså, exakt. Det, vi borde ha vunnit den matchen, eh, våran hemma match, men de vinner den med 1-0. Ja, det är det, det, det, det, det som gör att de klarar sig. Så kan vi gå därifrån och säga fan vi skapar så jävla ja, vi mycket och etta straff på bollen vi var inne. Bollen var inne, Precis, bollen var var inne men och... Halmstad kommer tre poäng. Alltså vi ska bli cyniska i stort och i smått och med det så menar jag kanske att eller jag menar så här att vi ska ibland kunna anpassa vår liksom, matchplan lite efter vad vi vill uppnå. Och det, med det menar jag liksom, cyniska i stort, cyniska i smått det handlar om allting det här liksom, som avgör de enskilda liksom, duellerna och situationerna ute på, på planen. Från att liksom, ja, dela ut ett tjuvnyp till att ställa sig vägen mot sådana vi snabbt vill sätta igång spelet till att få man en straff och bränner den och mot sådana kontrar så springer man inte bredvid i tre dueller utan då klipper man ner någon och allt det där liksom. Jag vill inte höra en enda XG-tabell i år. Nej, precis. Det är det ena. Och sen så tycker jag eftersom det här är inte är en taktikpod utan fan mest en supporterpodd så ska vi säga någonting om att det är fan ganska jobbigt att vara allsvensk supporter också eh, när man håller på ett lag av VSKs kaliber det finns ju liksom en sportslig hierarki och det finns en supporterhierarki också eh, vi kommer resa med en del folk men vi kommer ju också vara tvungna att vara, vara på tå vad vi än kommer nästan ja jag äh, är inte så orolig för det där, men det, det är bara, jag tycker mest så drygt att <går> vem var alls svenska? För det är så många idioter på internet som tycker till om ditten och datten. Liksom, man märker verkligen hur eh, folk är inte vettiga i huvudet. <går> det, det, jag tycker det är tråkigt att se, men tyvärr så är det så. Har du också kommit över Bodas Nej, Det skit jag i, men det är liksom, man ser på när man är ute och läser på internet fan, folk är inte så smarta. Alltså. Men, men vet ni, jag tycker jag, jag har ingen aning nu om du syftar på folk från Värmland eller Södermalm men det, det verkar vara alla möjliga som är inne och skriver på alla möjliga ställen. för yes, VSKs... min, min nästa grej är ju för fan. De som man eh, blir mest dum i huvudet av att läsa är ju de eh, ja, självutnämnda VSK-erna i diverse Facebookgrupper som har dykt upp för två år sedan. Det känns det att jag tar upp det här i varje podd? Nej, bara i försnacket. Nej, jag vill såg att den där jävla Facebookgruppen gruppen är. Alla möjliga avsnitt Lägg ner, <laughs> Lägg ner skiten. Lägg ner in. Det här är shout shoutout till de som har adminrättigheter. Ja, verkligen. Stäng gruppen. Ja, verkligen. Men vi, skit i vad folk tycker eller? Ja, alltså, vi vi vår är, grej ja, exakt. Alltså, folk verkar ju inte vara självet ändå som sagt, så att, det är bara skit i. Vad tror vi? Ska vi ge oss på och tippa eller? Ja, ska vi stacka lite liksom, om Kalmar-matchen specifikt? Jag får bara typa allsvenskan först. Då snackar jag bara VSKs position. Det kan vi väl göra. Uh, uh, ja, då, vad tycker du? Ska börja? Ja. 14. Mm. Kval mot uh, ett uh, Örebro. På, upp, uh, på... Då skjuter jag mig. mig Likard så står du skön i alla intervjuer innan hela Sverige höjer på Örebro. Så spöar vi dem. Då ja, tänker jag att vi kommer ändå 11. elva. Oj. Att vi Oj. vi, vi, gör, vi gör, gör en bra säsong. Den säsongen vi började ha gjort förra gången. Då vill jag höra fem lag efter oss. Ja, de har jag här eh, Fors, Ja. BP. Okej. Okay. BP som är en Inte en men de, massor. Lite, ja, men de aj, tänker massor. De tänker nytt. De har ja. lite mer rutinerad trupp i år. Ja. Ja, BP, Deggefors. Kalmar. Kalmar. Eh, vad hade vi mer? Har du sagt det? Ja, det sa jag ju. Nej. Nej, det säger jag dem. Ja, ett, till. ett till. Halvstad. Ja, det ja. kan vi ta. Ja. Det var ett bra lock. Ja. Vad är frågan? <laughs> Vart vi landar i år? <laughs> jag vet inte. Jag vill bara... Det är klart att du vet. Nej. Tia Faska oh. <laughs> <Tia>? 10. <laughs> oh, han behöver till Ett tag <laughs> ja, till från det vad jag hade tips var offensivt, Men 20. <laughs> det är bra. Vilka sa du då Jocke? Som vi ska bakom oss. Ja. Snabb eh, pris så att lyssnarna hänger med. Kalmar BP, Degerfors. Och eh, sen så sa jag väl och, och, och, ja. och så ska jag lägga till ett till. Ja. Mm, AIK. Oh. <laughs> ja. <laughs> Våg, ja. Emil det är min tur. Jag vill säga att vi kommer åtta Men då måste jag komma på så jävla många lag SM-guld, SM-guld, SM-guld Så jag funderar på att köra Fjortonde plats Ja, kval Vi är nöjda med Nej, nöjda är jag inte Håller vi oss kvar så är vi nöjda jo, jo, men åker vi ur så ska alla tröjor av <laughs> ja, jag håller Ingen då. spelare Ska bo kvar i stan Nej, det är bra men vi måste ju prata lite om Kalmar-matchen också tänker mm. jag liksom Specifikt Vad eh, har ni för förväntningar liksom, Både på, på läktaren Och på planen och, mm. alltså, jag tänk, Minst 0-4 <laughs> Vad är det så här lite måste-match Nej i början? jag skulle inte säga att det är en måste-match Men det är klart det är alltså, fan. alltså av de lagen du nämnde Så är det väl bra att vi slår dem Ja vi behöver ju Börja vinna vi börja ta poäng ja, så tråkig match framförallt Visst ja, tråkigt att möta Något lag vi mötte förra året I <laughs> ja. premiären Vilka alla alla du väl mött premiären då? Vad som helst Förutom dem och Öjs ah, okay. alltså, eh, På sätt och vis eh, Så är det ju ganska bra med Att möta Kalmar i premiären Tänker jag eh, så, så, länge då, vi vinner, året, så alltså. Kalmar har ju haft strul nu på försäsongen de har ju också värvat en massa såna här Stjärnspelare ja, men de, fick, de, de fick in dem väldigt sent Jag lyssnade lite på intervjuerna Med både tränare och lagkapten Från upptraktsträffen Och han var väl inte helt nöjd Att det hade kommit in spelare så här på sent i, In på försäsongen Känns det lite som VSK liksom, Förra gången vi gick upp Att vi hade gjort oss av med en del av trupperna Och värvat in nytt Så att det blir liksom lite svårt att sätta Saker redan tidigt på säsongen Så därför kan det vara bra att vi möter dem Så tidigt som möjligt liksom. så så här, så, Rent supportermässigt Så är det ju en, på många en Pissresa Det ligger ju nere på hörnet var det spelar ingen roll att det är få kilometer Ta en hel jävla evighet att åka dit Det är en värdelös arena I en motorvägskorsning Bara dåligt Fattar inte att de gav Fredrik Skans Världens man åker, vackraste man belägnaste en Det lilla positiva alltså, är väl att Vi så bränner de fin ett, arena Det lilla positiva är väl att Vi får ett premiärresande till ett sånt ställe Jo precis. Det, och det, nu kommer vi till det positiva ja. att Det här är ju liksom ändå en, en match Som vi då kommer att ja, vi, kom, vi kommer komma med ett hyfsat Följe till den här jävla hålan ett Bra fattar, följe skulle jag säga Fattar man för spelar de på Fredrik så alltså. Jävla eh, fin Och eh, sen så vill jag också bara farten Säga att Kalmar är så jävla irriterande Alltså för de är så inte ett sägande och ändå är de liksom lite så här. Det bor så många folk på södra Malm som snackar sådana här kalma dialekt som vill vara. Ska inte du dra din kalmarpann nu som du alltid känner? Jag? Ja. Ja, ingenting. Kalmar i... Är det var ju ja, Kalmar i nyckelmatch. <laughs> nyckelmatch. Ja, det, det, det kände som att det var förra säsongen. <laughs> uh, det var ja. Du har utvecklats. Vad har du istället? <laughs> Nej, jag har ingenting annat. Men uh, ja, det är ju en kalmar i nyckelmatch nu också. Uh, ja, men vi har ju... Det gick ju bra senast vi var i Kalmar. Ja, vi förlorade med 2-1. Mm, så det var helt ja, okej. Bra. Vikeljorde, I Vickel gjorde <laughs> mål jag tänkte, mot klacken. Jag tänkte på 4-0 äh, i Allsvenskan. Det är bättre att tänka Aa. på det. Jag med. Det gick bra i Kalmar när vi var i Allsvenskan. Så, så, så, så kan ja, du säga. Men äh, det gick inte bra när vi var det senast i Superrättan, tyvärr. Nej. Nej, jag var inte lika på tå i Superettan Jag är mer en allsvensk kille. Ska vi se nu då? Oh, du brukar ju hypa upp publiken nu. Lyssnarna, åk, åk till Kalmar Nu kör du din grej Det där är väl en mer grej <laughs> Alltså det är klart att alla ska åka till Kalmar ja, Om det inte har något eh, bättre för eh, Jag tror Förresten, apropå Allsvenskan jag, jag tror att eh, Vi kommer leverera så jävla bra På läktaren i Allsvenskan Varför? Fanatics <laughs> Fan. Stor... Dem. Storhetsvansinne Pensionär ah. Nej men jag tycker att eh, Kidsen har gått från klarhet Till klarhet, varenda år Så har de steppat upp och eh, Av det lilla jag har sett I ögonvrån så jobbar de Jävligt hårt, har hög ambitionsnivå Både vad gäller frekvens Och eh, innehåll på tifogrejerna. grejerna jag tror att eh, De kommer chocka oss eh, Gamla gubbar och ganska många i fotbollssverige ska det tog vi ju stora steg förra året ska vi Exakt. säga istället för att uppmana till att åka till Kalmar för det antar vi att ni redan gör så swisha TIFO-grupperna alltså, skicka in pengar antingen till tifogrupperna eller till de som ser till att det brinner på läktan. det är så jävla fint så ser det ut Uh, och uh, ja, jag antar att uh, Ni inte vill prata mer om, om något annat Jo, du vill här. prata om band du <laughs> Nej Grattis du, i ett uh, spel <laughs> Det var ändå bra att vill inte <laughs> har jätteskönt Det kan jag faktiskt uh, säga var, Visst är det lite över Att det var jag som före banden på tal här? Mm. <laughs> Förra podden, ja det, det var vi Villa var inte så många Jag såg deras marsch här Det var ganska dåligt uh, vi vill inte pratat om något annat eh, fotboll än truppbygget. Vi för tunna, har vi för få nior, har vi för många mittbackar. Har det blir för, som det eh, blir. Nej. Det är bara att köra. Alla till Kalmar, Var är det du sa? Nej. Jo, jag sa det. Men det är att veta. alla åker till Kalmar som lyssnar på den här podden i alla fall. Swisha era lokala tifo-grupper, kastrera era husdjur och så ses vi i Kalmar. Ja. Underbart. Ja. Hej -ja sport. Hej -ja Asport! sport. He -ja sport. He -ja sport.